vanaf die vijftiger jare tot en met laas week. Een hartelike welkom en allemaal wat ingeskakel is. Siet achter oor, stop uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 eeuwen. Hartelike goeiemorrag aan jy en amal wat ingeskakel is en euh, ja, uh, Petula Klaak daar, of uh, ja, wat vir ons syng This is my song en dit dui op memories. Memories van gister, van vroege jare en van lang terug. As jy uh, snak so'n plaat mos, een uh, uh, uh, sekere Uh, herinnering by jou kan opwakker. Waar was jy toe jy hierdie plaat gehoor het en wat het jy gedoen en was hierdie een speciaal vir jou enzovoorts enzovoorts. Nou ja, kom ons kyk hoeveel memories ja. ons vandag kan uh, ontwaak onder jylle amal uh, ons kop sommer onmiddellik weg met Henry, John, Dutjendorf, Junior, Hy is geboor op 31 december 1943 en oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997 en was bekend as Jip yep, John Denver. Hy was Amerikaanse sanger, leekieskryver, akteer, aktivist en humanitair. Wie sy grootste commercieele sukses as sololooban was? John Denver, hy skop af met...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 Baby een van die beste of grootste uh, belade sangers wat ek van kan onthou. En ja, was een groot dag die dag toe dit aangekondig was daar in 1997 dat sy uh, vliegtuig uh, in die see inverdwaan het tegen die rotse. En uh, ja, en hy was een groot kampvechter vir vrede en peace, en ja, hy was een van daar die klomp, die blommiekies mense. Ons stap aan en ons kom by Styx, ek weet nie of, hoeveel van julle ken vir Styx nie, maar julle ken een likkie, by name van Bout onder the River, en julle ken hom en julle ken hom nie, want hierdie is nie die een van Bout on M nie, Bounie of Bout on the River is in 1979 lied van Styx uh, van hulle album Cone Dit is in 1980 as een solo vrygestel maar nie die trefferslijste in Amerika bereik nie. Dit was uh, echter gewuld en uh, ja, in verskye Europese lande in die top 5 treffer het, uh, op die, uh, in uh, Duitsland Oostenryk uh, is Israel en die Switserse kaart het dit daar bereik. Kom ons luister na Stix met Boudon Rive. I vote on the river So I don't cry out anymore Oh, the river is wise The river, it touches my life Like the waves on the sand And all roads lead to tranquility base Where the crown on my face disappears My boat on the river and I won't cry out on the river, en uh, ek hoop dit sit julle in die lijn vir vanmarragse uh, uh, program uh, van uh, treffers van door die tyd. Nou, ons stap aan en ons beweeg na Ethnie op uh, Nie O'Brien 9. <laughs> geboore op 17 mei 1961. Jy sê, ek is blij, ek is nie een uitzender of een uitsaier van, uh, bijvoorbeeld, uh, noem het nou tennis. Huh? Wee hoeveel jare het my gevat om uh, uh, na Travalet, wat, na navrat, Wratalova recht uit te spreek en so aan. En nou kom die mense met hierdie fanne. Nou hierdie meisje is net bekend as Enya. Hoekom nie? En hoekom kom sy met al die ander, padreigen, Padreigin, Nie, Braounein, uh, enzovoorts. Maar nou, in elk geval, kom ons gaan aan, en uh, sy is een Ierse sangeres, nie eers uh, Koza, of uh, enig iets wat mens nie kan verstaan nie, maar uh, uh, sy is een Ierse sangeres, liekie skryver en uh, mesikant. Geboore in die muzikale familie en opgevoed in die Iers gebied van Guidor in County Donegal. Uh, sy daar uh, muzikloob aan begin in 1980 by haar familie se keltiese orkest Klennet. Aangesluit op die uh, sledelborde en achtergrondkoor. Nou Enya het in tientale gesing seker die wat sy die naam kies, sy ken 10 tale, sy is sy syng sy sy sy vandag vir ons, sy sing I dwelt in marble halls, is een lekker rustige ene wat mens achter kan sit en ja, of jy kan cheek to cheek met iemand op die vloer net rond skuifel, is een liekie van Andrew Lloyd Webber, kom ons luister na eh uh, en ja chulah July So rustig, ek so sê as jy met iemand dans wat jy nie van hou nie en jy dans op die plaat want die tyd wat die plaat la gespeer het is jy smoor verlief op die persoon wie dit nou ook al was, of, of jy nou lief was vir hom vooraf of nie en as ek met in jou moest trou al wat sy moest doen vir my is om my in die aand aan die slaap te sim <laughs> Uh, rustig, baie rustig en baie prachtige mysiek wat sy vir ons produce. Ons gaan aan na Deil en Grace. Nou, hy het een kort maar suksesvolle loopaan begin toe hy in die hers van 1963 al die top van die Amerikaanse kaarte getref het met I'm living rap to you. Dit is ook die liekie wat hy vandag vir ons uitvoer. Deil en Grace syng I'm living it up to you. Like a loyster. I'm leaving it all. up, up to, to you. You decide what you're to do. As hy, was weer Deil en geweest, het ons sommere dubbelde uh, rug aan rug liekies van hulle en uh, ja, ek was nie vannig genoeg om die naald van die uh, draaitafel af op te lig uh, en toe begin die tweede en toe los ek hoekom nie? Ons luister na Deil en en ons luister na Elvis en al twee is uh, aanvaarbaar vir hierdie programma. Ons kom nou by een, ek sien Susan Jacobs daar van Amersfoort, ek sien jy is op, op die licht en jy luister samen Joy daar op, op Skype. Nou, ek weet, jy hou baie van die volgende plaat, so ek, ek, ek, ek speel hom sommer direct dan net vir Susan, die ander kan ook maar luister, jylle mag maar. Ons luister na Brandy Kala en eh, uh, Sy het oor en oor die liekie, die story, gesing met uh, haar eie kitaarspel as begeleiding. Die produksieagent van die plaat, T-Bone Bonnet, het uh, echter daarop aangedring dat die kitaar bezig is om haar aandag af te trek en voorgestel dat sy die kitaar, sonder die kitaar, uh, die liekie moet probeers, sing vir die uh, opname. Sy het 'n paar keer geweier, maar Thibault en Benet het so aangedring daarop dat sy naderhand in 'n woedebei die liedjie woede sonder haar kitaar gespeel het en dit het die gewenste resultate na vore gebring en die finale opname beklink. Nou hieronder sing Brandy Kylee the story. Uh, Susan, dis vir jou. Ek weet jy hou baie van die liedjie.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 and true I was made for you I climbed across the mountain top baie emotie achter daar die sang. Dit is seker om. sy as ees moes voordat die rechte gevoel oorgedra kon word in die lekkie. Gebore as Graham Poelieblank het hy later die verhoog naam Lee Graham gebruik en toe uiteindelijk begin hem naam maak in 1968 as Lippi Lee met sy liekie wat amal seker ken, Little Arrows. Lepi Lee is 1939 in Eastbourne, in Engeland geboore, en sy sukses, of sy grootste sukses, was maar die liekie uh, Little Arrows, wat op sy beste, nummer 16, op die billboard had 100 bereik het. Ons luister nou na Lepi Lee sy Little Arrows. Triple Sons.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 Little arrows that hit everybody, every now and then. who the pain. Some folks are run, and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor but the arrows go straight through. So you see, there's no escape, so why not face it and admit... Bet you love those little arrows when they heard a little bit and they come pouring out of the blue little arrows go Once again Oogheids, nou waar hy in het, hy het nou gegaan. Een oomlik syng hy nog vir ons en die volgende oomlik is hy weg. Nou ek onthoud daar spesifieke liekie, net nou het ek gesê, uh, trippel saam. Uh, ons het so, ons het een drieling gehad op school, saam met ons. En die heel eerste keer toe ek die spesifieke liekie hoor, het die drie, een uh, danspassie vir die liekie uitgewerkt en hulle het so op een plek gestaan en wan soos die uh, slagslaan van die uh, die beat van die ding het hulle getrippel uh, dit was die nieuwe dans wat die drie virtuals toe uh, uitgevind het op die party, ek sal hom onthou daarvoor die specifieke liekie Nou, so you own again is een gewilde solo 7 van die hot chocolate album Everyone's a Winner en is in juni 1977 vrygestel, geskryf dier Ras Ballard en vervaardig dier Mickey Mouse is die, die groepse enigste nummer 1 solo op die Britse trefferslijste wat in juli 1977 drie weke aan die bokant gepronk het. In, in juni 1978 betree die Suid-Afrikaanse groep Copperfield die plaaslike treffer luiste met hulle stadiger belade interpretatie van hierdie specifieke liekie wat die hoogtepunt bereik op nummer 2 en tot nummer 15 stuig in Rhodesia. Copperfield, hulle is die mense wat van sing So you own again!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 Perfume letters didn't say that you believe in any day so you will again you will again give us them again the loser Okay Copperfield, Zuid-Afrikaanse groep, wat uh, ja, met die heiliekie bekendheid verwerf het, so bykie in die buitenland. Ons stap aan en ons kom bij, dit is amper 30 jaar, sedert Nicole toe, nee het is meer as 30 jaar, ja, Nicole toe net een oorschool student uit haar uh, Saarland in Uiters, uh, te weste van Duitsland, verhef na sterre status dier die optrachte om haar wenlikie aan een beetje vrede in die Europese, of Eurovisie, sangcompetitie in Herogate, New Yorkshire, in die Verenigde Koninkryk in baie Europese tale op te neem. Nou, hierdie niet gevonde room het daar uh, muziek van vergehoore in uh, Europa en met in Asië gebring. Nou, Sy bring mense altyd, betek jy as mense speerlijs opstel, dan uh, dink jy aan een specifieke plaat en jy sit hem op. Nou soms kom dit net dat jy aan een specifieke sangeres of kunstenaar dink en dan moet jy dink in een waterlikkie vannacht in die kop sit. En dit is waar die probleem <laughs> in kom. Nou, toe ek dink, ah, Nicole, ek het lang glas 1 van haar gespeel, kom ons speel iets van haar. Toe dink ek, ok, kom ons maak het away from home. Toe dacht ek, nee, nee, sy sing a song for the world, sing sy prachtig. Maar, uh, toe kon ek die besluit tussen die twee nie. So, wat maak mens dan? Jy gebruik sommer al twee. Hier kom sy eerste, away from home. Huisetreffer daar vir Nicole, a song for the world. Nou kom ons by die, van spot, kom ons luister na sommer uh, Gerkie Oondal en hy vertel ons uh, so paar uh, grappies of uh, hy vertel vir ons van uh, die stofpad of uh, ja, kom ons luister na stofpad van Gerkie Oondal. Ik heb daar baie uh, goeie uh, op Laaskool, was moes nou op Tim op Laaskool, was moes nou kaalfoet bezig het, die weet, en so, en die wat schoenen het en die winter trek het nou aan. Nou, om, om, om by die invoels by die my pjall te kom, sy naam is Stofpad. Nou wil ek jou sê, twyf naam het en ook al van sy voetjes wat so in die stof aardloek, had hy nou Stofpad, want as die paar naam het, dan is so af van die paase naam af ja. genoemd nou die oma daar heb jy oos paie geskrap maar hy het uh, s'nke vroon s'n gehad, ek weet ook hoe die plooie was ek het menige oog onderzien, nou ek om vat s'n ek kan hom nie opzette, hom s'n so op <laughs> <laughs> en dat hy daar uitneem Toe trouw nou later aan met die tanny, maar dat is nou een tamelijke vilserage oh. hy nou plaas pad, hy nou, wat is hom s'n my later om paie genoem oh. Toe word die tani nou ompad <laughs> <laughs> <laughs> Toe staat veel van mij. Veel van mij is toe geboren met die voetjes vol stof, toen hij stofpast. <laughs> hij was verschrikkelijk so arm. Piet man, ik zeg nog even. <coughs> dan kom ons nou daar keer. Nou, vrijdag had het de plaats gehad waar die oom nou verhierd had, dan het die machine reed goed gehad. Dan ga je ons nou gaan blijf bij die huis daar achter in die strandveel, daar waar die goed vleewater was. Dan vrijdag stop je dan hier op die spaar, dan koop ze nou voor ons broek weer aan, om nou samen te neem. Dan, als jullie bij die huis komen zien, dan ga het direct hier aan te doen. Hy tanden pas al so uit, na nou, vat sy min hore bleid, nou hy sê so die groenstreep is ver stofpad, yeah. en teepraat ky blau, die blauwe, en kortpad, die kry groenieke en sy nie, nie omvat die wit in die middel, ek moet goed gaan. <laughs> <laughs> hy sjoe, as hy so, kyn jy okay, weet, daar gekom nie, dat, waar hy saan, sy gaat ons so sit, dan nou, nou net vir ons, voor twee recepte die kooke genietheid. Nou so dit genietheid. Hy wou met wat was fuksories, het 'n checkboek uitgelees. Asosel lekker was. Asosel lekker was, die oom oars kentucky te ry gefaar met daai, so maar toe sommer die ander mense vingers geafle. Hy hy ken hy ken netty. Ety ety bykis is goed gegaan om skool toe te kom in 'n skûne nie. En as hy nou so bitter lekker uit die daar jy het vir ons kan koud dra. Dragen... Jy vries lekker af. Da gee die tanden net elke oogend vir jang vir stofpad en kortpad. Kreeg net elkeen so, so diele bietje antifreeze. Daar kom hulle <laughs> skool toe. Sommer baieke, so so man man. baieke Kom bubber, gaan skool toe. Maar toe, wat <laughs> kan nou, dat ek bidstel? die oom, Christmas, die oom kon baie lekker plan ook maak nie. Eem Christmas, en ek al die biel gaan. toe besluit die oom, hy gaat sy ee. Christmas klappe bou. Ha, so bietje van die adeleel, ga diesel en die kind soms wat hy bij die boere kree, het een zwart pijp oh. en hy bid ek hy bijzuit om gekar, dit is nou ook okay kers aan en ons is opgewonnen, die aners sit soms op die garage van ons, hulle kyk hier is iets in die gang hier bid ek <laughs> en die oom sal nou en hy valt so toiletpapier en ek hol hom so, petrol op, dit is en hy steek vir hom brand, en hy teet hy vir hom brandsteek toe toe gooi hom te hoog die koosijn vast, en hy valt terug in die huis in en die oom sien, en hy raad loop, maar geluk af, voor gelukkig af hoe ek gaan vat in hom toe gaat hy klapper af nie Mag daar maar toe te laat lekker goed voeldeegd, oor daar nie toe my Ek was Boksing. <lacht> en <die> Woks <lacht> en tyd, toe kon ek nou niks uit een oor door Daai kom sy oog aange, weet ek bedoel, drie jaar daarna het en nou niks, had Vier van die ander, nou nog die week om oor te doen. Is dit nou opwek? Nou moet ons ges ges nou gee die oom voor ons. Algeweer. Met twee betroden, nou mag ik toe, stofpatvorm inset, maar dis, daar moet twee, nou met één halen, wat sal weet, die oom wil nou volbreis vir Christus mages, net nie so skens vir Christus mages. Ach, nie vir Christus, jy so in die winter. Ah. En nou, hij wil een ma pie ja, maar Een voordspaai Een verjaardappai Een voorspastei Een voorspastei Een een voorspastei Dat is een voorspastei K 2020 zo badian Nee nee nee, nee nee Een joospastei Nee nee ja, jij ja, ja, nee, nee. hebt die Decorations overkez protect很 K nugving moet uit G속 ik, en hij maar dat is koud mee En dat is butterdacht Ik heb nu tik aangetreken Dranker barrel En stap er aan diezelfde Kan ook zijn groot vlees Hoe die woorden Streetitjie kwam Hij die valt al gezegd Dentivries in En dat is wel al gezegd En ek sê vir hom, jy sê moet lekker schiet, want van die kou is hulle halgeweer ook nog nauwe geraak het, die ding kan vir jou skop. Hoe <laughs> <laughs> dat oorkomt, jy sê nie water, jy sê net my kouwe gaanse eende wat jy kan noem. En nog species wat nog nie ont, ontdek het, die is ammele haalbaie. <laughs> ek sê vir hom, hy sê, hoe gaat ons nou maak? Ek sê, sê, moet al twee skote gelijk afschiet, ons moet een min voels met die twee betonen by jou pa aankom, is daar moeilik he. Hij sê hoe wat het dit doen? Ek sê ek ben iemand altruiskote gelyke aftrei. Hy sê maar dink die ding gaan skop. Ek sê wag, ek sien jou. Ek sta agter jou. Dan trek jy aan. Nee, hy lê nog al duisend by die sandbank vir my. Die vol swit van net gekoud, maar die son het nog net so opgekome. Nou opgekom. is dit sommer bitter koud. Waar skoot afgaan? Nee. Toe leer agter uur, die stof daar in die vlakte net. En toe ek my kon kry, dis iemand. Nou kan ek al nie stofpad lekker sien nie. Wat gaan nou aan? Dit is nog so al donker. Wie? en het ook so kuit neem toe die volse poote en die vleu vastgevries neem en hulle skrik vir die skoot wat afgaan neem hulle vleu met die hele vleu waak het soek vir die, die saan verby donker die begaand is het saan verduistering die twee skooten het like in een pad die vleu loop soos die doel voel toe so die ander vleu hulle gaan die video het is het die geneek aan Doe wat ons achter na haat loop, want soos jy so nou die vlees smelt, vlie die misgeskiete voels nou weg, hulle so, <laughs> maar nie wat doe is, die doe is sal nie, vier en een half myel het oor doe voels op. <laughs> <laughs> ja, as dit nie een groot story is nie, dan is dit een tall story, vliegt die voels haal op met die hele vlees wat aan hulle benen vastgevries is, Nou ja, waaran sal hulle nog dink? Afrikaans is daarom een rijk Ons kom by die tweede helfte. Uh, ek het klaar my limoen geëet en ek het uh, een uh, slikkie water gevat. Nou, McCallie's workshop is waarschijnlijk een van Zuid-Afrika's beste pop-rock groepe. Hulle het begin in die 1960s, dier die 70s en hulle die Suid-Afrikaanse uh, uh, lichtholwe oorheers en uh, hulle het voortgegaan dier die jare 80 en 90 en selfs nou in die 21ste eeuw gaan hulle nog steeds sterk aan. Ons luister nou na Macallie's workshop uh, en die een wat hulle vir ons doen is bakkaneer. Then let's just Will I see you tomorrow 16 men and I'll see the rest I won't make steel of our row I won't make steel of our row mia yeah. klompie klompie Suid-Afrikaanse uh, groepe, wat uh, groot opslag gemaakt het in die buitenland, destijds al, en wel ek het nou die dag gesê, die grootste ene wat in my opinie, was die uh, groep Rebbit gewees, met hulle liekies, joh, hulle was ver voor die Suid-Afrikaanse mark geweest en met hulle muziek so jammer, dat politiek in gedring het in hulle uh, welweese, hulle persoonlijke politiek, en uh, ja, toebreker maar op. Oké, okay, ons is nou hier, ek sien op WhatsApp, dat Annikie of Annikie uh, Annike van uh, uh, Port Elizabeth, jy het by ons aangesluis, Anna uh, Faurie, en dan Louise Hyns, ek het uh, rede om te geloo, Uh, dat uh, Elsa Wessels, ek dink jy ook ingeskakeld, daar van uh, die strand af, en uh, natuurlijk uh, Louisa is van uh, Kroonstad, en uh, ja, Morty en George, Ach, uh, ja, in George, en Drew, de kok van George. Uh, da, dank jy dat jy ook ingeskakeld is, eh, vertrouw jy in die uh, program, en uh, ja, nou moet jy kalmeer Dit is nou die Beatles of die Gogheikies of wat noem hulle miskryers wat die Engelse rockgroep in die 1960 in Liverpool uh, gevorm het met ledes soos uh, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr word hulle weid beskou as die voorste en meer, mees ingevloed rijke musiekgroep in die uh, geskiednis. Hulle doen vandag vir ons een groot treffer. Hulle sing I wanna hold your hand. Nou, ja, dis die een wat jou ma jou tegen gewaarskeet, hierdie goghuitjies. Ons, ons was belet om hulle te luister, hulle was een beetje te wild vir ons gewees. Kom ons luister, I wanna hold your hold your hand. style <laughs> vier manne daar van Liverpool die dochterkies aan die gang gehad elkeen wou net een klein stikkie van hulle gehad het. Weet, uh, ja, dit is uh, wat Elvis altyd gesê het, hy het gesê hy het nie rede vir vrees nie maar hy weet amal wil net so klein stikkie van hom hee as hy by die deur uitkom en hy, die mens stormloop om dan uh, het hy die vrees gekryd. Nou, die Cranberries. Hulle was 'n Iersse rockgroep wat in 1989 in Limerick Island, Ierland, gevorm is deur die hoofsanger Niall Quinn, kitaarspeler Noel Hogan, baskitaarspeler Mike Hogan en die trompetspeler Fergal Lawler. Quinn is in 1990 as hoofsanger vervang deur Dolores O'Riordan. Die groep klassificeer hulle self amtlik as een alternatieve stil rockgroep, maar neem aspekte van die Indie pop, postpunk, Ierse folk en poprock in hulle klank op. Dit is nog hulle verscheidenheid. Die Cranberries, hulle doen dreams. Prachtig! Oh my, oh my, oh my, is die likkie, wat die Britse rockgroep Slade, wat in 1983 vrygestel is, as die tweede enkel van die groepse 11 studio studioalbum, The Amazing Kamikaze Syndrome, en in 1984, as die tweede solo van die album, se Amerikaanse Eweknee, Keep Your Hands Off My Power Supply. Die liekie is geskryf dier hoofsanger Nadie Hulde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John punter. Het was nummer 2 in die Verenigde Koninkrijk en was ook die groepse tweede top 40 treffer in Amerika waar het nummer 37 bereik het. Slade sing Oh My, Oh My. Believe in woman, my own oh, my Ja, daar het julle dit sluid, sop, super rockgroep, en nou as my soor luister na die mengsel van instrumente wat saam lawaai maak, en uh, mooi lawaai, dan uh, uh, ja, uh, is nog een uh, wonder hoe uh, hulle dit so kan uh, harmoniseer en by mekaar kan bring, dit klink soos net, net een klomp lawaai, maar dit is een mooi lawaai. Uh, ons stap aan. Engelbert Hamperdink is volgende, geboore as Arnold George Dorsey in 1936 in Madras, Brits, indië wat vandag bekendstaan as Chennai. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe strek sy roem oor baie dekades en selfs nog hier so twee jaar terug op 83-jarige oudedom, was hy nog bedrijwig in die muziekwereld gewees. Hy sing vir ons, een wat ek ook langklaas gehoor het, redelijk langklaas gehoor het, Les Bicyclets deel Bilsaes. Kom ons luister. van Belsaes, dit is wat Engelbert Hunter Dienk vir ons gesing het. Nou, Tol en Tol is een popdio wat bestaan het uit uh, Volendam, Broers, Sees en Tol en uh, ja, I mean, Sees Tol en Thomas Tol aan die begin van die 1990s was hulle twee weke nommer een op die National Heat bereid, met hulle ander treffer, wat ek, nie die een wat ek vandag speel nie, wat uh, genoem is Eleni, wat net hoe lekker jene is, ek geniet om en ek hou van die melodie vir van hulle lekkies, hulle het ons een groot rol gespeel in BZN ook, as ek reik onthou. Nou tol en tol spring, sing, sing vandag vir ons, Vienna, Two Worlds Meet you Tolentol tol met Vienna Two Worlds Meet, wat uh, van hulle album afkom, Sedalia, is die albumse naam. En dit is hier van 1991 ongeveer. Uh, wat ek net wou sê van Engelbert Amper, die toe hy met sy Le Bicyclets de Belzays gekom het, uh, na die eerste reelkie is dit die soort muziek wat ek nou so opspring om te daans, want dis basis die enigste dans wat ek kan uh, of uh, kon doen, min of meer uh, die wals as uh, weet, ek luister en as ek hoor as een wals, dan sê ek right, ek kan hier ene, kom ons gaan daans ok uh, Barton wat gebore is is Baanslie, Engeland eh uh, en het in 1973 die rockgroep Black Lace met Colin Ruth, Steve Scully en Terry Dalton gevormd. As een vierstuk het hulle een sikkel bestaan in die kroeg en klapkringen volgehou, het tot hulle groot deelbraak gekom toe hulle in Britannia verteenwoordig het in 1979 se Eurovision sangcompetitie in Israel. Hier is Black Lace met Een wat alle parties opwakker, jy kan maar so verveeld wees en so dooie party as wat mense aan kan dink. Maar as jy hierdie liekje opzet, dan spring allemaal op en da die vloer is vol. Ons ek praat natuurlijk van, let lys met The Birdie Song. klink hy volkie, as hy die eier so le, die flerkie so klap, en dan wat, die achter eentje so heen en weer beweeg, en dan ops, val die eier uit. Uh, lekker een vir partijkies, die birdie song, of hulle tom ook wat die chöp chöp song, of so iets, ja, hy het die hele klompie name, maar alsmaar moet hoenders, of met volkies, of uh, so, voorts te doen, wat hy eier kan le. Nou kom ons by Lana. Lana Del Rey. Sy is geboer op 21 juni 1985 as Elizabeth Woolridge Grant. Del Rey sy eerste keer onder haar rechte naam of het sy uh, onder haar rechte naam van Lizzie Grant opgetree, maar het in 2011 bekend gewoord as Lana Del Rey, met die thuisgemaakte muziekvideo vir die uh, Leaky Video Games. Ek weet, hy was nie baie bekend, of baie gewild nie. Mens het daar geboe as hy omgesing het. Uh, maar in elk geval, sy het uitgebreide ondersteuningsbasis en uh, verkoop miljoene albums met uh, 2014 sy ultraviolence en 2017 sy lust for life, wat albei op nummer 1 op die uh, billboard 200 land. Delray uh, Lana Delray doen Lloyd Weber en -like, die en sy naam is You Must Love Me. Jy moet vir my lie wees. Instruktie. is tyd vir my om af te sluit met die tweene rij. Ek bedank jy hartlik vir die gereelde inskakeling en ek vertrou dat amal lekker saam het. En uh, al die nieuwe luisteraars, ek hoop nie, dit is jy laaste inskakeling nie, voor ons die laaste twee luister. Eers paar aankondigings, indien jy enige versoeken wil uitsaai of aankondigings van bijeenkomst of reenies wil maak,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 Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Julle is ook welkom om my op daardie cellfoon nummer te kontak. Ek herhaal hom. 072-541-9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee of wat beskikbaar is om op te tree by funksies of skouwe ensovoorts, stier asjeblief my so 3 MP3's van jylle muziek, na my e-post adres, ludwigventer at live.co.z, als klein letters in, als in, uh, aan 1. Ek herhaal, ludwigventer at live.co.z, met een kort biografische beskrywing van die kunstenaar, en dit geld ook natuurlijk, indien jylle bekendstelling, dier een uh, uh, onderhoud, hier op my program wil bespreek. Of as jylle weet van soe kunstenaar, stier my besonderhede uh, aan hulle dier en hulle sal op my uh, vrydagprogram op die horizon om drie namere sal hulle verskyn. Het los julle dan met twee in een en vandag sal het eers wees, uh, kom ons maak Edward Krieg Liberace, julle en uh, hy speel vir ons dan piano concerto number one in B-flat minor, opus 23. Sien, ons het kultuur op hierdie program ook. En dan speel ons uit met Bounie M, met Ribbons of Blue. Was vir my a voorracht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker na week, en tot volgende woensdag om vier namerig is het ek Ludwig Venter wat sê, wees soot, luk mooi, was julle handen, uh, draai julle maskers, en bye for now.